Itzulandoka. E. Ingun. Sagna jako, Itzu ala mamdo. Ez bata ez bestianik Itzulandoka. <gülüyor> kan Charles Bidegen bago edo pagoekin zinen zaiku hitze zitzen. Gerardo Mungia Pinchoen horitzapenak dira eta Nula Nafarroa Frankistan kantoia uskalduntar zunaren aldarikatzeko balio izan din. Daniel landacht ik al kantai izanen zenaen ezagutza egin siala. Ahantz gabe juger karikaber retchebarnek erran Saharaka sttiko tetskula. Chimadoka. Hashgitin. Egun shishayak. Zahartu eta hilden Aristote Greciar filosofoak lureko erxiak ziela zion. Etzen tontuak izona, edo so hunaz zian, esen, sisaiak beharezkoak beitia lurea entzat dakizien bezala balinba. Hua aidestatzen die, eta bestiak beste bersiklatze lanak egiten dutie, lantai hilak organiko bilhakaziz, berriz haskuria emaiten beitie bizik dien heruerk. Huraen filtratzeran eta ne beharrezkuak dia. Hua gabe onjoike ez omen ezlitzate. 6-aien familia zabalada, hamahiu tribu badia eta 6.000 mota esberdin otat. Metrekaratu batetan, bostehun bat kausitzen dia. Hots, bost miliu hektarakal, kasik paizeko bizizalen erdia. Bana beste bizpahiu tona pesia eginez eran bezala hektarabako Lur planeta hartuz, jentekentia beno hogei aldiz habo pesatzen die xixai eihar hoiek. Oha hoietaz jabetuik, pentsa ha leite trempu hun batetan den kabalia dela. Bena pencha, haue ez pentsa, haue mehachian da. Ez beharbada ipar poloko hartzaen giza beroketaren gatik, bi arazu diade hunen ariskian esarle. Bata, nulazez, laboantxa industrialain bisuak, pesticidak, hunkailu espantagariak eta traktur eraldoien pesia, zuin eke, lyra tinkatzen dien eta xisaien bisibaldintzak deuzestatzen. Eta beste harenkoa, laboantxako lür emien hersatzia. Hersatze hunen arazuak, azpiegiturak, supermerkatiak ben parking modernuekin bestiak beste. Azken hamarurtetan, frantziako estaduan ehuneta berogei mila hektara betunatuik edo gudrustatuik izan dia modernitatiaren beharrentako. Batzen dien emien ehuneko hogeiae ahamen ahamen ber sortiala dua. Guel eskoletako belhardiake zimentatuik jade, haurek ez ditzen benarropak zikint. Maneala, etxekuek nahiago dutie hauren belhainak lahardekik izan ditin, eziz aropak zikin ikusi. Aus, aizago beita zparradrabaten ezartia, eziz bykatabaten egitia. Boziko haugoguan, aren, basteraka, zimentez bete ditzagun, jakinez haleike ehun urte behardiela lur pesabat be normalialat utzularte, sisaiak eta gusi. El habitarsunian minzatus eran haitekian besala, shi shay continue comme hatik jakin gabe sobe anuat. Betiset badute ereiteko hauek. Desa desa resao. Desa se, se... Its et aputz emankizunak bere lau geren sashuinadu auch aurten. Resisté? Es alda. Kultura, dakaguna, telebista hondan. Ez tal, kultura. Eres, ha? Ha? Nola egan behar da? Telebista, urz, iratia, piz. Itz eta putz, ostegunera, bostetatik, sei euskal iratietan. Eta lasai, ez nahiz bakarrik izanen. Joran orteko lagunak, eta beste berri batzu, gaitzen dira orten. Desaceleración, vale? Vale. Hitz eta putz Ha, ha, ha, ha! eta jora laboian emanaldia berriz abiatzen da uskal iratietan. Azteko aktualitatia, alkarizketak, laboan txako formakuntzak edo ea ondareko hitzordiak atzamanen dututzie aste gusitz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan eta igal dutegoizez, eta bostetan. La emanaldia uskal iratietan Shef <truz> les bidegain nitz sitzen mit charles bildergainekin egun ta pentsamento shakespeariano eta, eta bat gutza la être ou ne pas être être ne pas avoir et avoir est behar da ordan avoir et hitz batzu iduriz e, eskola sa rete de lettres senileta bestea nitz uh, latinetit ordan suaitz shoindor sua lissar Leizar aisar, bon, bueno, ematendo its sarradelata, sa, bestiare bai, baina latin ibez, latines vasen fagus. eh emandu aia espainoles, beizbera, françaises dictatuda, kamiatu dutela bilian. len vazen le faïar. E, ora diendeh senabada, ori sen le être, les éditions faïar et va Eta dieru alemaniatik germanikoa y, uh, y, bada izbat kreatu baitu lehetra. Uh, lehetra eh, espanjolest eta ezta. Omen, itz germanikoa da eta hetra horrek bastertu du uh, lefaiar. Guk eskwarazt artududu zen besala eta bakarrik eskwararen fonitikoak ala leku batetik bestera balima da peshta bestea eta berdin hemen egiten du edo latines bezela faro eta hori beren ziti lapordine edo pago hori bestalde bestaldian hasit lekogusietan faro bai hemen faro edo faro basena faruan eta sibu txes uh, dirta tuda bagua Eta leku iniz... Eh, Zer eta baragdoi eta baro... Nola detzen da... Eh, badila lekuat... Bagargi? Bagargi eta olako, barua ekin. Bainan, horroren buru izbera da. Eta badakiru jende izenetan ere, badur gula faruara, faruara, paruara, eta baro ekin, uh, baragdoi edo, tari badaan jende izena, nire bat Ba, Ezea, gynekin minzo gynela, pagoan eta badek e-chalte bat cibiun ez teka txue nunden bagola daitzen dena, eta gero bagola herriai bai? Ez ba, ba, bera da, eh. Bagola bada jendean izan, e, biernon eta. Eta, faiola da, a faiola eri bada, franxi cheslein. Nerozute den lem dende izena, faiola, bagola, pagola, jendean, pagola, jendean? Baina pagola pe bat ekin, baina jo nois hartu da, itza hori kontun hartu behar da. Eh? Men... Eta hoiz zer da, pago hola? Gut, eh, uste dut, ez da get hori orkustan lehitu behar da. Goren nizik uste da. No. Eta ez tegat berzik, bai? Pagoa liku guzietan ezbera. Baina pagua badu eh, fruta, badu zerbait. Eta manez guziet guk itza akzen dugu pagotik. Franchisele bada la fena, fena de, de faiag, fena. Doreen, lehen haitzak uh, ematen zuena onzen kabalendako, ahore bai, jaten maitote baskada. Niken zuen de, gela de, demoran, naro ezute zuen kafia egiten batakene eta bestiarekin. Oden, izi garetena da haitzak ematen duena, Aniz dosier maneba. Ezkoldu Rusia, Chelbusu beroa, egiten du gura. Ur horri berba lotzeko da urrarekin, esker. Eskur. Chelbusu eta ez? Sí. Sí. Jo. Sia. Eh, eskura. Gloriskura. Si Eta aldiz paruak ematen duna guitako dena. Pagatxa, bai, pagotxa, Fagotik zerbait, Pagotxa edo... Eskurala, Xeboterrez. Yes, Xeboterrak hor aldrebez egiten du... eta behar behar addu ezti eh, mazara, zaketeran. Behinan, hori anitzetan lehtatzen da... daustak urubildi edelaik, hor kontrakoa autazia. Oden, ikusten da mapa batean kuskur eta zin... Ion e, la, sot sudurretik ditemaituzue eta beztian ikerretendu dena pagača, suet eskurra. <risa> <risa> eta si hoi, nontik demontreot egin ahalizan den? Bestia beztiak, dakianez beztiak izkuntzeken edo? Eta kitzer den. Hori, <risa> ere konsultatu behar da Michelena kustan eta kompani, hi, hori, sudurkaria balima da, uste izateko da, basela enno bat, man ez tutik usten. Eta jo, ez laburra da ezta kompustatua. Euskur, maten du, biz daudela hor lotuik. Si... Etaio ikusten beste ustem, hitzik, eitek duenik. Si... Tut. Bon, ebe... Edo nenda ilun, tawa echa sognat alashtar. Si, c'est kom sa, horreta nitsiko da gula. Questa erretzene si, c'est kom sa, erretzene si. Si, c'est kom sa. Morreta nitsiko diagardin. Ja, sí. Sí, si si era tenuta, sí. Si. Hola, era tenuta. Estu eh? tesmatu. Edeneca. Eh? Ja, bueno. Eh? No. Ba coche de tu. Selen pago o zet orrek. E gens sautan 2C et ajo signa. As en, hai pas e semenon en, enori en beris, alixsenda, ba Isam bersen envat sinyas de la cocina nei ah, bai zen batzutan dirtatzen da surureko i hori eta sortzeretan ose erin sian eginkia astagiatu ikusi sia awa za har egiten bazela en bat eni... e, desertu dena mihi edo Mi... serdat edo ahate bai bada atse banalen basen en bat ta ena zure shudur, zure baita Surtu on shrubatzen eusueci beruan portalean ere bai i a hori aguthes emaitendik badugi la sinusitis bat Ze berri, eguer niko xaio berria! Aktualitatia diagu barnatuko! Mundia <risa> ze bai mintzatuko gia, pertsonai edo ez dienekin! Eta, ashteoz, herri alde baten ezagutza, eginen diagu! Ze <risa> berri, aktualitatia ikuteko eman gizun berria! Aste Pechero Kasu telefonarekin behar bada gugira Petzero eskari gatietan hortzilarese guarditan laruma tesu sekretaritan igandez segurdi kantzin Charles Bidegeinen oharrak hartu, kepausutio ka bat goxogosoki hartuko du guai, Xavier Solano hor ez nebelzako kantoiak beoguse bebidia egiten du, eta hau haikuan erresenitusten kantoiak sorginien garai alatia maiten Kanto bat! Papabiciak! eras oki 45 sogi niri pare garagu Ićna niči man do kana iči man kaiman Iči man Ina neć man kanać Ütsumandokan bagut zait ziela beberiki hasi dugun uh, aipaldi bat etara, Gerardo Mungia Pintxeekin ohit harat hunat libri bat idatzi diala dena bertsokatuz, junkibaten tragedia deitzen dena, eta ba, argitaratuik izan dena, eta nola libri hunen ildotik, Ebe, be ebisitza bea, be eta beak ebisitzan be kutsatu dutian hainbat jent eta bisipen aipatuko dutu gila, e, mendian, e, mendian laket, oa ikuan aiko gia, eh? ikus ditugu gian astian eskolan serratuik zela, herra sortu zeitzola, eta ohaiko atal hau mendian laket, deitzuko duguz, posatzen beita eskolatik elkik, eta beste oxigena bat hartu eziala, goe pintxek, Ordean, mendian laket, horrek zer egan du. mendia izan dela beste mundu baten ezagitzeko, edo beste mundu batetaik elkitzeko borta, pü? Bai, e mendian beti, bueno aipatu behar dut aitarekin eh eh saletasun hori e, betidanikan izan dela gure etxean. ez? Aitareki lan beti eh Iruñako e, mendi Iruñako joaten mendi guztietararekin ginela, oinez beti aitake espaizen espai e, otorik eta e, bai, eh mendia betidanik e, Ariman eh, eraman dut eta mait izan dute ez em, em, mendia. E, mendia da aur, aurkitu eh, genuen eh, libertatia. Mendian aurkitzen alduzu eh, es, eh, euskaldun tasuna ere. Eh, eta zergatika epatuko dizuet ez. Eh, mendira joan eta aitarekin eh, ikasten eh, baigenituen... E, belarren izenak, txorien izenak, e, e, bueno, ba, basoko biztanleek e, biztanleen izenak. Eta... E, barkatu, eh? Ala ere, e, nabardura batekarri nahi nuke, errandeikik igan hastian, aitaetzela Euskalduna, mena haleike, ba zerbait arrastro bazian untipaitik. Hori da, hori da, hori da. E, zen Euskalduna, baina e, belar txori e, animalien e, Izen Euskaldunak, bazekien kasi geienak. Zeren eta, berarentako, naiz eta, berarentako, e, kas, e, erdara, erdara zen. Mm -hmm. e, kurioski, e, e, bera adibidez txirrinak, txirrinak ezekien e edo ezakiko no, no larraten den bera txirrinak zekien txolarreak txolarreak ziren ah. ez uandreak uandreak ziren euskara laminzatzentea bai hala ara va e, e, e, ba? einbatean e, e, e, e, bai e, txipak edo ingiria edo samarrak eta bai? e, isu guzti horiek oro uztarturik ziren e, aitaren e, aitaren e, eh mintzaerad bait baita baita iruñan oihkoak e, oihkoak hauek e, e, erran nahi dute naiz eta e, iruña erdalduna ezagutu eh ezagutu eh ba zien, e, gure artean mila mila, mila euskaldun e, e, e, e, erabiltzia hori e, Ola, gaur eguno bain, ikusten alda, baina gara hartan nikusten dut gehiago, ez? Gehiago bazien. Eta, bai, eta mendian, benetan, ongi zenditzen ginen, eskolatika aterata, e, mendilorri joaten ginen, eskabara, e, mazustak masust, e, biltzera, patxaranak biltzera, e, zera, txipak edo loinak e, arrantzatzera, eta, benetan, Hor sentitzen benetan sentitzen ginen e, libre e, eta eta benetan e, gustora eta e, azten e, erabate azten ginen e, e, asteko e, krudelkeri guzti horiek, e, eskolako e, krudelki horiek e, azteko modua ba ba baik genuen ba, ba, ba, ba, ba, mm -hmm. ez E, eta beraz, mendian ere, mendian ezagutu genuen, e, gero ja pixkabat e, urteak pasata, e, ezagutu genuen, e, bueno, mendizale klubak, e, adibidez, pues, iruñan mutiko alaiak edo irrintzi eta al alako klubak, eta mendira joaten ginen, eta ja pixkabat bat beha ginen, ez? Ha, markatu, eta zera, menditalde gehien hoieke, Nahiz ez, e, Euskara mintzatu hainitzek Euskal izena bazuten. gusiak Guziak. Guziak e, Berriz ere erripikatu dizut, begira. Ja, horitzen nahiz zen. Oberena, anaitasuna, e, irrintzi, e, e, mutikoalaiak, bueno, e, nahiz horitzen, gehiago ge, ge, ge, ge, ge, bat ziren, ez? Ez takiz, sortzia, kulu bat ziren, eta danak, Uh, guzti guztiak bazuten ba, ba, ba, uh, izena euskalduna eta hoi, uh, nunbait jente horiek uh, ben konziencian uh, ben lotzeko uh, euskalt zerbaiti edo edo ez mozcan dikuzte natura altuasunez uh, ikusi behar behardala ez uh, Iruña, uh, betidanik uh, Eus, euskalduna izan zelako oraindik an hondar horiek uh, mantentzen zuen ez eta beraz kluben izenak nola herrien izenak edo mendien izenak edo, edo ibaien izenak eta erreken izenak e, Iruña inguru guztia e, euskalduna da toponimia ezaintzat bai toponimia ranaitu toponimia aldetikan beraz oihkoa da eta e zen arrarroa e e entzutea e bueno e e klub mendizale klub klubvatek izena euskaldun daukala, ez? Hori ohikoa eta normala zen gauza harigarria, ez? Eta baita ere mendira joaten ginelaik autobusetan eta hola gure kantak ze kantak ziren garaia hartan Pues, ikusimendizaleak, eusko udariak, itziaren zemea eta olako kantak. Ez genekien euskarak, ez genekien zer kantatzen ari ginen, baina kantatzen, kantatzen genuen, kantatzen genituen e, kantoreoiek, mm -hmm. eta e, e, e, itzulpenik ez genuen, baina alere kontent, e, nik dut, denok e, pozik zenta, e, eus, ba genekien euskaraz kantatzen ari ginen naiz eta euskara ez jakin Uh -huh. Uh -huh. Zer, zer garantzia zin, zekat, hama hiu, hama lau, hama bost, neraue bat mutil neraue baten zat, hidin zan mutil ze importantzia yukaiten haltzian, ote e, eskarak? Ba kitzigarria kitzigarria zen gure ez, ba, ba, ba zen hor zen bat eh, ba, barne, barneko barneko kilika egiten edo eh, sortzen Z zigun ez, kanta horiek ez. Bai, e, Euskara maite genuen, ez daki zergatik? Zer, ziren, eh, eh, hainbeste espaniaren, eh, hainbeste hain espaniarkerriak sortutako gorroto horren, eh, o, zer bat behitzen, zispa bat bezala, pertika bat bezala, bai hagien? Ez duz sekulan hori e, e, benetan, e, mila aldiz e, pentsatu du zergatik eta ez dut arrapostua aurkitu. E, ba, ba genuen, ba genuen e, jaidura hori, ja, betidan ikan jaidura hori senditzen genuen, e, uskarareki lako jakin jakingabe agian, baina sentimentu bat zen. E, baina no, no arestien aipatu du dana, ez? herriak, e, ibaiak, mendiak, da, danak e, e, e, izen euskaldunak zituz e, zituztenez eta nola nola ez atxiki, ba, ba, ba, euskara ga, gauza gu, gure gurea zen hori e, garbi, garbia e, geneukan. baina hizkuntza e, e, e, ez genuen. Es hizkuntza es genuen. Hori, hori. Geo, zea, mendizale, mendizale elkarte hoik, eh, be hala ere, bo ikusi ikasi sinituzten kantoiak eh, itziaren txemea, hori dun mutila, hori hitzak zerbaitaren ahi dute, eta baita ere, ikusi mendizaleak, eta bukatzen gu, eh, euskaldun Se, eh, mendizale elkarte hoik, zien hala ere, nula zbait, eh, euskaldun baten bizi arazteko, edo soka baten eh, tresnak. Bai, bai, nik uste dut, ez dakit pentsatua zeukaten, baina bai, bazen, bazen. Hortartean e, niko oroitzen naiz gure aitzindariak, ez, gure mutikoa ge, ginen, mutikoa eta neskatila ginen, eta gainera hori, mutiko eta neskatila gi, e, joaten ginen mendira. Elgarrekin. Elgarrekin, hori eskolan ezin. Nola hori ezin eskolan berhisturik ba bai ginen, ez? Mutiko alde batetik eta ber ber bertzea eh, neskatilak ber bertzean pekatuarengati badezpada. Hori da. Eta beraz eh, ora, pensa autobus batian 12, 13, 14 eta mendira elgarreki lan joa iten, ba jo, hori esperientzia, bueno, esin ikusia, ez? Inikusia, ez? eta gainera, hori, libertatean, eta kantuz, eta aitzindariak, e, e, e, erran nahi dut, klubetako e, a, aitzindariak, beti e, libreki usten, egintu usten, e, erran nahi dut, e, bizitzia, bizitzia eta egitea eta e, e, ibiltzea, eta beraz, e, guretako, bendetan, libertatea zen, mm. Men, mendia libertatea eta nainike kai eta e, nun nulas, kasu hortan ikurrina lehentse ikusie hien ah, bai bai hori izan zen zer adinekin eh, nikuste duta 13 urte izanen ituen eta eta eh, san, san, san Miguel de Aralar vasal izan, izan zen eta eguna zen bestaberri edo korpus egunian, eta nula bada han eh hinga gente eh baio eundaka eundakabazien e, mendizale e, baitare e, ar aralarko hartzainak, e, artzainak apaisak eh? e, o prosesioa eta gusis eh eta eh ala e, tapala ara e, agertu, zire, agertu ziren agertu ziren hiru hiru Gizon, gizonkiak gizon kiak ziren ez ta kite mozorraturik kiak ala ez e, e, e, eta ikurriña eh e, eramaiten ikurriña eta metraileta e, bait ere denok oroa an ba, arriturik eta ka, bueno isuturik es dut ez dut arrannen ez ez arritu arriturik ez, erritu, ez bakarrik ez estonaturik e suposatzen zuten jesukristo ikusiko zutela eta hori hiru gazte metraileta batekin eta ikurrinekin <laughs> bai gausa da hizi gora euskadi askatuta gora euskadi eta eta guk hor tartean 13 14 urtereekin eta jende guztiak gora euskadi askatuta eta guk ere bai hantzea prosesioan ziren jendeak bai bai bai bai prosesioan zienak gehienak, Mendizaleak eta, eta inguruko herrietako e, bistanleak. Eta ba, lana, gora Euskadi askatuta eta venga gora Euskadi askatuta. E, hori bagenekien zer zen. Baina, bueno, <laughs> tira. Eta hor ba, izan ziren pare bat minutu edo la. Eta ja, desagertu ziren. Ja, jan, jan, jan ziren, ja, armaz hartutak eta ikurrina hor... Utsi zuten, horritzen e, e, naiz, e, pago adar batetik e, e, txilintzan. <laughs> eta eta bo, o, o, bukatu zan Baina ez, bukatu ez. Ez zintzen bukatu. Azaldu zen guardia zibila, eta tiroka, eta bai, eta, bueno, eh, han sortu zen ja pixka, eta, ba, ba o, oikoazen eh, salsaurak eta oiuak eta hori eh e, tinian San Miguel San tinian pensa den eta ikyrren alzuetan eta ba pues korrika pizkat eta lasterka handik, eta arat, eta ja ba eh ginen lakuntza herrira, eta anbukatu zandana. Baina, hori izan zen, eh, nik lehenbizikos eh, ikurri bat ikusi nuen eh, okazionea. Mm -hmm. Eta ondorioz, zer izan zen, eksitazio bat bezala edo zer. <laughs> bai, bai, benetan, ojo, hain eh, polita duritu zita egun, es, eh, gorri, berde, tatzuri, ez dakit zirrarabat eh, eh, si sartu... Eh, eh, Sartu zen gure gure gure gorputzean, gure buruan, edo karrampa bat, edo a, a, alakorik. Bai, benetan, e, emozio handia e, sentitu. Sentitu genuen, bai, benetan. Zentako, e, pues, erresa, nik uste dut erresa dala. Debekaturiz e, de egoelakos. Eta adin horretarako debekaturik, zerbait, debekaturik de dagoenian, pues, berrakar pues, gaga. Atzikitzen ba. duzu, ez? Eta hola, hola izan zen bai, e, oroitzapen polite. Adoz, behohtan utziko dugu zea, ohitzapen hoik, eta daguen ashtian, lanian e, nuiz paizt, hase hizala, aipatuiko pintxe. Haimbestelhen artian ordu bai pausutio bat egin dezagun mila bedeatzuehun eta lautan hoita bedeatzia alat gibel jauzibat egin dugu Emeak taldia basen garai hartan Xabier Montoya uano kantan badabilana kantai eta emeak talde horrek barkatu ama disko bat elkiseikien. Eta horta ikratatu da iziegu txo ishildu kantoia debriala fonki dena. Emeak, mila bedeatzioen eta lautan hoita bedeatzian barkatu ama txo ishildu. Ugarik ez dugulako Bada ikeri hori, bakizu zubi egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko Han eta hemen gertatzen dena kontatu nahi dizuegu <susurra> Beraz badakizu Bide berriak bizina nahi badituzu koskegin eta zagartu Kulturalea eman denboraldi berria, astelenetik ostiralera izango duzu goizeko amaiketatik aurrera Gehiko noate jamaiten dutin, baina bai bai guguaikin, publikoaikin partekatzeko bai ba Kultur alea Kantuz kantu emankizunaren denboraldi berria Mursegorekin abiatuko dugu. Eta baida pizkat disko dokumental bat reflejatzen duena, ba oion, zer den eta Ojongo Ojongo bizitza zer den. Maite Arroitaiauregiren eskutik Arabako Ojon herriko auzotarren detasuna hobetzeko helburu duen proiektua ezagutuko dugu. 100eko 100 Ojon. lan egita beti daka ik ikastea beti beti beti. Kantuz kantu O stiralero, Irailaren 8 aurrera, Arratsaldeko lauetan. etan Iskaliga, iskaligatia, iskaliga, iskaligatia, itchimana, itchimandoka, itchimana, itchimandoka. Giuseppe Caricaver ricevere Bettigue Eranzardo Accottiz di Mutil hona, txaga dirua, mutil hona, bena nausitxara. Zer nahi dohorek? Bai, jaladik, e, nur nahi keba dila soz busi gaten beharra. Gio Franko deialaik, gastatzen ahalai, erana eh, hirik, e, soza nula nahi gorten diala, eta, bon, e, ordin, bon, Eztikorreke balio eh, eta beharuneikabe soziko horten sozak. Adizkide faltsiak ondoti? Bai, adizkide ezain hunak hielagen eta bon, uh, galtzen ahel izaskifit. Eh. Mm -hmm. Eta adizkide hoieke badie hie sozan emplegian ideiabat... <laughs> Bada ki e nun ci eta zertan tan verdian investit ordimò vat uh -huh. tu colla cook uh -huh. geobergada so sozan illusionia che ie barneco nuleramesake jaikitzen din bizkarri zuhir bater desagertasten aldila ah wowai berroi uh, zanizamia te uh, aski harro agertzaniz deja halis hobek irestitzen <laughs> <laughs> etta halus ostatin kustian, nuus nahi vaskaiden, hiebuia halduja kashtana. Mm -hmm, mm -hmm. Ei sokova tätä nehoitena hal, he, eh? soos rankova dialaik, aisa olka kertsia. Mm -hmm. Yhdytik esperientiaz Minsohi saala, soosaa lehera yhden diala, etta veras kumpaketa egiten hal diala? Ese es, salustuken hoi epi. Uh -huh. Minä ventuusen nuköi nii bestipino hoviake, eh? hoi Seneta bon euh, bon ni anukabea bena bon a ver si zaman Sevilla katui con intsan Problema de estoy la parada y que neta probane que <truïe okazone -truïe> <truïe> Hitzu mandokan, haitzina bagutzala, undari ala, funtsian, igan hastian hasi dugun berbortazabaltuko dugula. Daniel Landartekin gira, igan hastian abenibatikusik, ba nulaz, ot, zer ba, izan zen, be lehen urhatsak e, Euskal Mundian eta Idaz Mundian eta, Daniel, egun hon berri ze? On, bai hiri, bai ensule Igan e, hastean ezti ginean borta erdi zerratuik eh, orhian, ei, usu, nahiz lanian hasiik irakurtzen hasi hintzala ordean. Oritiz, gara irretan zain izan isa, zien eh, markatu hyntien irakuritako libriak autorre titulu baten haipatzeko do baizik espalitz? Ba, lehenik, eh, diadanik eh, teatuari interesazen eh, maitzaion, ba... Zentako teatria? Be, nio dieu... Mugeren bizit nintzen, orduan, eta e, Mugereko taldean, Mugertarrak deitu taldean, hasi behin nintzen, Hamazazpi urtetan, antzerkian. Eta, beraz, Hamazazpi emezortzi urtetan. Egan, meag da, orduan, e, me, emezortzi, emezortzi urtetan, bai, enbatan nintzela, bai, a, e, herria astekarian anitzizkia zen uela, eta e, ere, teatroaren bitartez, ba, ez ber ez teatrolaria haun dian intzenakoz, baizik eta talde batean eskoraz egiteak enterezen behin ninduen. Eta hor, ezagutu nuen, bereziki gure e, zuzendaria zena, e, malarren handerea, errientxa zena, eta jarei esker, hakin ere, aniz, aniz, e, mintzatzen nintzen, eta ha, haren eskola ere, aniz, surugatu e, e, e, izan nuen. Beraz, teatroa interesatzen zizaitan, beraz, hasi nintzen lehenik teatro, um, jokolari jokalari bezala, eta gero poliki-poliki hasi poliki, ba, nintzen antzerkiak izkiriatzen, eta antzerkiak... ...noiz behinka zume poesia egiten dituen... ...bainan antzerkiak ere... ...eta... ...egin izan ditut... ...eta lehena, funtsean, irudogoita... ...seian edo emana izan zen... ...do oztin, edo... ...bertsuko gazte izan... Abe, ...biniz nire... E, ...eman zuten do oztiko... E, ...ango apezarekin... ...eta... E, ...laguntzarekin, eta... E, ...do oztin, eta funtsean... Bina behatzen eta zazpian ba, sortu ginuen, antzerkilarien biltzaka, egan habita iparaldean ziren taldeen koordinaketa egiteko. Eta gero, gero gure helburua zen, helburua eta bat, taldeetako honenekin, bainako teatuan emiteko antzerki bat, hirurrogoita sortzian, beraz, matalaz eman, eman nuera. E, e, eman ginuena. Beraz, hox, gauza guziak ziren, Euskal mundu hortan pil-pil. Pil-pil. Eta denak soktzen ari bai izan ziren ere. E, Gure ahitzi anitz, uh, urte zantzerkiak, ikararikoin e, garantzia bat zuen. Eta hor abiatu ziren ere lehen kantaldiak. Lehen, lehen kantaldiak. Eta kantaldiak ziren, bizpala huu, zirenhelgarretaratzen eta kantatzen zuten. Eta nik eman dezagun, ba, dona zaharren ango jauregiaren aitzinean izan zen kantaldi bat, eta han agertu ziren baina espakula e, in etxamendi, e, Xabi Errete Mikel Laboa eta orduan ni jadanik pixka bat antzerki munduan bai nintzen, hausak turintzen ere heiekin, heien aguxera juiteat, eta hola hasi ginen poliki-poliki ba, eh, hagemanak eh, izaiten, eta gero eh, kantaldietan jende gutxi ginen, eta eman ezagun doribare loguizunen, zaurutu nituen bigazte ustaristakak zirenak, bai, eh, hain bai Robert Dualde, bai eta Michel Zagatia. Eta Robert Dualde, beraz, angie Dualdean anaiak, gomitatu nintuen odolkien jaterat bere etxerat. <gülüyor> holazen, holazen, hori, hidurgoita hamar, hamar amekan eta e, e, garaian. Eta gertatu zen, e, beraz, buruz-buru bere etxean, eta gure odolkia, gure mundua berriz eginik eta harri eginela eleketa sartu zen, gazte bat, ezagutzen ez nuena, eta gura zen edu alda. Eta nik estapenean pentsatzen nuen Robertek e biseki botz ereja bait zuen, biseki kantaria baitzen, Robert du alda. Bah, harrentzat, e ahem, ...kantuak idaztea edo poesiak egitea. Eta hak txomin ahtolarekin ahtoa zoen... ...hak txomin ahtolak musikatzeko gizan. Eta bat me, beziki. Baina nola handiek... ...han ere ezautu ondoan... ...berak musikatuko zituela zomet poesia... ...eta hox hasi ginen, beraz orduan hasi ginen... ...lan bat handiek etanik... Mm -hmm. Robert gaita nahi dena du ez? Bai. Etodin e, atxariantzean anjetuald soik begikin. Hori da bai, bai eta eta puntxean, anjetualdek egin zuen diska bat nire bi e, bere lehen diska egobi ero, sortu zin, egobi sortu haizin, handi dual, beste musikari batzukin, ni zo goit hien izenak nortziren, gero ezbeitz zer zuen konzertolik egine dola, lehen diskoa, benhan, diskoa orduan bi kanturekin egiten zena lehenago baziten ba, ba, begoita bostitzu likuak, eta beraz, hartan baziten bi kantu, eta kantu behek ziren goi zero eta be, bertze batekilan. Eta gero, gura, agertu zuen, Eta nik hargemanak dituen bakarrik handiarekin. Eta handiek, handiek ezagutu zuen Michel Duko, eta orduan poliki-poliki, irotak gehiago, uh, elkartu el ginen, baina nik beti handiarekin, ez bakarrik uh, um, kantua az edo hortaz baita ere Euskal Herriaren ezagutzeko zeren Nik, uh, urabino, lauxtezagoa izanez, esantza ukanan nuen, bai Nafajoan, bai Gipuzkoan, bai uh, uh, um, hego eman ezagun, uh, uh, hego aldeko toki bat ezagutzeko. Eta beraz, handierekin pastatzen dituen bilgun edo, edo, edo horaxe. Beraz, sortu zen, adiskidantza hondibat, Gure, gure artean eta handek bere aldetik ba, lagun musikariak bilatu zituen bi, eta Egobi gastapenean bi ziren handi eh, eta eta em Micheleldiko. ondotik gero beste batzu musikariak sartu ziren. Bai, hori da. Eta beraz egin zituzten e, bi diskoetan, Nere um, testoak hamase iziren horotarat. Mm Hori -hmm. da. Hori nantiedu aldo, ke nahiz izan, ego aldea tira bazian haike bai. Ha, gabe ez jadik ere Hor da guretzat Euskalegia bere osotasunean ezagutzea hori biziki importanta behitzen, zeden, e, fa, bo, jame, erda in importantabatzen zeren ja behar da ez zela inergettz tsoitea,zerren e, e, orduan e, e, jame, ez da rantzi behar joita ba, bat urte hartio, E, aitamen baiimena behar zela e, espainiaratu joitekomen e, bai, aitamek e, izenpetu beharzotela paper bat, gero heriko etxeera eman behar zena e, tamponatu eta horrekin joiten ginen hegobaldeak beraz espedzonene batzen. Bazen beste gauza bat bezeten istorioa igozi bezetak osi behar zuen edo bankuan edo nola, beraz baian hala ere, Ni, halbesen bat, e, hidururgoita zazpian abiatu nintzen, han e, izan meitzen prezeski deban, euskal e, dantzalien e, bilzahea, debekatua izanzena, eta han ikusi behinuaren prezeski e, talik berroita amarr bat e, Metretan e, Melinton mantzanaz, gero etak hil zuena irurgoita sortzian, ba, hori guziak erriteko, bai, tirria, eta anieekin ere, bai, bai, dudai gabe, e, aniz tokitan izan ginen, eta anzie ezagutu nuelarik, orduan musikari zen e, el fuego taldean, batez bezala, eta lehen piaietan, e, hiru ginen, pantsua zentez du El fuego sohtu zuena eta haren animatzailea, eta handi dual. Hiruek izan ginen, Nafarroan, Otxagabian, eta ere, beste, Iruñan, eta beste toki batzuetan Eta gero, gertatu izan zaut handi erekin joitea, e, edo beste toki bat zoetarat, eta bizki aberrazgarriak ziren e, biraiak. zertan urhentzen den aztehuntako utsumandoka eskerak uh, ditugun kolaboratza lehi eran ahibeita Gerardo, Gerardo Mungia-Pintxe Daniel Landarl Charles Bidegen eta Josef Karikabernik ene aldetik eskerzen zutiet gui beha egonik uh, zerbait Ruik edo gosoik igan aaldduzikuan batzen iz, daginastiala eraiten dei ziett eta arte hortan izan zori honsu lehereta zapara egin arte atxaxa eta mila popoxe izan unsa.